Belépve az irodájába, behúzom az ajtót, és leülök, elkezdek kutatni, amely hirtelen olyan haszontalannak és sterilnek érződik, mint mi a Múr lakása. Minden tökéletes sorban áll, pontosan felcímkézve, nincs por, nincsenek firkák az asztali naptáron. Nincs jele annak, hogy egy ember tartózkodik itt. Újra fontolóra veszem az ötletet, hogy Williams nyomozó az esernyős ember,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 közlés csípőre teszi a kezeit kék zakója alatt. Ezért minden iroda az én irodám, teszi hozzá. És ezért minden iroda is ügy az enyém. Fiatal főnök vagy, jegyzem meg, meglehetősen biztos vagyok abban, hogy nincs több, mint negyven éves. Legalábbis ennyinek satszolom, és az enyhe vonalak a szemeinél, illetve az óra és a szája körüli alig látszódó ráncok látszólag megerősítik ezt.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 Amik hozzá hasonló emberek vannak a közeledben, gyakran és gátlástalanul kifogom szakítani az ügyeidet a kezedből. Előre lépek. Elkapja a karom. Ne csinálj belőlem ellenséget, Lailah! Hm, ez egy leheletnyi fenyegetés. Imádom azt a szart, különösen amikor rám emeled a kezed, igazán elbűvölő helyre repül ilyenkor az elmém. A fegyveredhez, az én fegyveremhez.